במדבר, פרק למד ל"ד. וידבר אדוני אל משה לאמור, צב את בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם באים אל הארץ קנן, זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה, ארץ קנן לגבולותיה, והיה לכם פאת נגב, ממדבר צין על ידי אדום, והיה לכם גבול נגב, מקצה ים המלח, קדמה. ונסב לכם הגבול מנגב למעלה הקרבים, ועבר צינה, והיו תוצאותיו מנגב לקדש ברנע, ויצא חצר אדר, ועבר עצמונה. ונסב הגבול מעצמון, נחלה מצרים, והיו תוצאותיו הים מה, וגבול ים, והיה לכם הים הגדול וגבול. זה יהיה לכם גבול ים, וזה יהיה לכם גבול צפון. מן הים הגדול תתעו לכם הור ההר. מהור ההר תתעו לבוא חמת, והיו תוצאות הגבול צדדה. ויצא הגבול זיפרונה, והיו תוצאותיו חצר אינן, זה יהיה לכם גבול צפון. והתעוויתם לכם לגבול קדמה, מחצר אינן שפמה. וירד הגבול משפם הריבלה, מקדם לעין. וירד הגבול, ומחה על כתף ים כנרת, קדמה. וירד הגבול הירדנה, והיו תוצאותיו ים המלח. זאת תהיה לכם הארץ לגבולותיה הסביב. ויצב משה את בני ישראל לאמור. זאת הארץ אשר תתנחלו אותה בגורל, אשר ציווה ה' לתת לתשעת המטות וחצי המטה.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 ולמטה בני אפרים נשיא כמואל בן שפתן, ולמטה וני זבולון נשיא אליצפן בן פרנח, ולמטה וני סחר נשיא פלתיאל בן עזן, ולמטה וני אשר נשיא אחיהוד בן שלומי, ולמטה בני נפתלי נשיא פדהל בן עמיהוד, אלה אשר ציווה אדוני לנחל את בני ישראל בארץ כנען.